Bona nit de Sant Esteve, Leticia, molt bona nit de Sant Esteve també tot a totes les persones que ens escolten i molt bona nit a les dues persones que també m'acompanyen a la taula, Pau, molt bona nit. Bona nit, Marc. Què tal, Lleon? Bona nit. Hola, bona nit. I no ens oblidem tampoc del nostre predecessor a les Ones, en Sintoniqui, que segur que ja deu estar cam camí cap al llit amb pantufles mentre ens escolta. I tampoc no ens oblidem de la nostra tèria col·laboradora menorquina, Laia Fuguet. Això mateix, recordeu que a la secció de mitjans us portem cada setmana una anàlisi del que puja, baixa i es manté en el món de la comunicació. I què tenim que pugi avui, Pau? Puja! Doncs bé, sembla evident que si un tema no ha parat de pujar últimament és aquesta qüestió de Wikileaks. Recordem que Wikileaks és aquest grup activista sense ànim de lucre que té com a objectiu fer pública tota la informació privada o confidencial pertanyent sobretot a les grans organitzacions mundials, inclosos els governs. Des del passat 28 de novembre, a cinc diaris de ressò internacional, entre ells el país, els han proporcionat accés a part dels documents confidencials que han anat desenterrant al llarg d'aquests dies i a poc a poc n'anem coneixent els continguts. Wikileaks està formada per matemàtics informàtics i periodistes de països molt diversos i el que es considera que és el seu líder Juliana Sanch una enginyer informàtica australià que ha fet darrerement un gran salt a la fama amb la seva detenció a Anglaterra i posteriorment també perquè l'han deixat finalment alliberat sota fiança donc bés això Wikileaks sí. una mica que al final es convertirà en un fascicle no?, per entregues diàries sobre revelacions que es produïen bé que es produeixen als diferents governs informatius té 5. Sí, sí, una sí. avançada, no? Home, és una inversió avançada és una mica així eh? També. però al final no sé ja si inclús el fet que cada dia tinguem un nou episodi de Wikileaks és, està perdent és, és com, pes la qüestió és com les consultes sobiranistes és a dir, la primera, la primera, va tenir la primera... Clar, està bé però a partir d'aquí hi ha un moment que ens repetim i s'ha de dir que el contingut és interessant però que també el que acaba succeint és que una mica s'acaben dient coses que ja es veien a venir són aquell el típic off the record que no es diuen mai els típics comentaris de què pensen els polítics què busquen, què els interessa també us he de dir que hem de recordar que són persones i que tenen la seva opinió com a persones que són, que poden ser polítics però clar anem ben fort però és que si algú pensa que a les ambaixades la gent el que fa és prendre Ferrer Rocher s'equivoca bastant clar evidentment no, no, no, no. m'agrada molt el que ha sorprès de tot plegat és això que realment inicialment el tema Wikileaks va adquirir molt de ressò mediàtic i encara una mica fe... jo crec que s'està allargant excessivament bàsicament perquè clar el país com que té l'exclusiva cada dia sí. ho treu amb sí. una portada jo, el que, el que... treu la informació en primícia, i els altres mitjans en veuen, però cada vegada menys. Cada vegada ho deixen més com a segon plat, depenent també de la influència del, de la que digui, informació. Sí, sí. Sí. Jo, exacte, jo el que no, que no sé, dona. diuen que, que han revelat, no sé si és un 98... No, encara falta un 98% per revelar, o no sé quines coses. Sí. Home, doncs, jo esper, no sé, eh, però si van revelant per ordre d'importància, ens, doncs doncs ens esperen tonteries que... molt Bé, grans. Ens esperen tonteries molt grans, eh, en el futur. sí, sí que és cert que és molt fort el que ha passat, és a dir, que a nivell de filtracions uh, està molt bé i Júlia Nassans podria ser perfectament el personatge de l'any, no Marc Zuckerberg, Bany, que... Bueno, Bé, que sí. també s'ha de dir que, francies. clar, el seu ressò ha estat bastant recent, exacte. mentre que, sí. el, en el bueno, cas de l'amo de Facebook, eh, ja fa temps que li dura la fama. Sí, ja hi ha hagut activistes per internet abans, però aquest segurament és el més mediàtic sí, que hem Sí, sobretot això, el que ha adquirit més ressò, bàsicament perquè la informació, en... també una mica en contradicció del que prediquen ells, no? que seria la informació lliure, tampoc no la difonen a tothom, no. sinó que el que, a, el que comentat, només cinc diaris de nivell internacional... Per tant, una mica tots acaben jugant al mateix joc. Jo I també crec... s'ha criticat el joc aquest de sí, jo, jo per tanca... restringir eh, la informació. Jo per tant, el, el tema només di que crec que s'equivoca. És a dir, jo, jo crec que si eh, ell obté les informacions... De fet, no és només ell, eh, la informació... L'organització és molt gran. Mm. Però ell obté les informacions de maneres obscures, diguem-ho així. Eh, jo crec que si tu entres en aquest terreny, has de fer públic el que és realment important. Perquè si no ja estàs entrant en un punt en què els mitjans per mi no justifiquen els fins i això és perillós. No, bàsicament els mitjans van publicant el que ell va donant i el que va oferint. Per tant bés caldrà veure cap on evoluciona i cap on tira tot plegat. Parlat d'això, passem, si us sembla, les manté, no? Uh -huh. Es manté i que... I que es manté? Doncs bé, un any més es manté la Marató de TV3, aquesta vegada dedicada a les lesions medulars i celebrals. De fet, fa una setmana, tot just una setmana, vam poder gaudir d'aquest programa de més de 15 hores, i tenim preparat a... això. Queden 5 minuts per 3 quarts de dues és el moment final de la Marató. Hem de saber si posem o no posem el set. El posarem, què dieu? Sí? Confiem-hi, confiem-hi. A una, a, una. A, a, dos. A, a dos, a tres! 100 euros, 100 euros, Això era, Albert, que ha sí, just una setmana... És. Sí, que o... hauríem de repetir el... La xifra final, 7.246.114 euros, perquè sí. sembla que no s'ha acabat de sentir del tot bé, sí. amb el dir, fòria més, que hi havia plató. És la xifra rècord, és a dir, mai mm. no s'havia tancat el programa amb tants diners, evidentment després encara queda un mes, fins al 31 de sí. gener, que podem anar fent ingressos i aquestes xifres van greixant, però mai abans uh, s'havia aconseguit arribar tant. L'última va ser uh, la, amb el càncer de Ramon Pellicer, que també sí, que va, uh, sí. va pujar 8 milions, 8, no? 8 milions llargs, 8 milions sí. 700 mil però clar, vull dir és això el cas del, del, de l'any de Ramon Pellicer va pujar la xifra després un cop es va acabar el programa i quan es produeix això, el termini que que allarguen perquè la gent pugui acabar les donacions També hem al Pellicer va li va anar molt bé que fos el càncer el tema que es tractava perquè tothom té un conegut sí, un amic, un familiar per desgràcia També crec que és una mica el que ha succeït en aquest cas i a a més que ha estat diria una marató en la qual han participat testimonis de gent famosa, gent reconeguda mm. vinculada més directament o indirectament i jo crec que això també influencia la societat. A més, hem de dir no eren lesions medulars genètiques, sinó que eren adquirides, adquirides. en el sentit que qualsevol persona sí, li pot passar i això sempre més. No? Sí, jo, jo crec que això afecta eh? el fet de que no sigui una cosa que passa a, aleatòriament a un no, tant per cent sinó que és algo que qualsevol dia... Que tot passa així. sortint al carrer perfectament, que t'atropellin sí, i Simplement. recordem que com sempre la Marató va tenir la participació de diversos músics, com els Amics de les Arts o Montserrat que, de Cavall Sí, eh? i de moltes ja. persones sí, sí. famoses mm. Exacte, és una actuació esperada Raquel perquè aquesta Sants, cançó de la seva germana. També, sí, s'ha de... ah, comentat. Cantava sí, sí. Berra Calçans, eh? Sí, això ja que en Recalçans va en aquest sentit destacar la marató de fa dos anys sí. quan la va presentar amb Lídia Rèdia i potser ara s'ha descobert l'arrel de l'origen de bé, de Cantava. bé, i va haver també un moment molt bo, que de fet el Alcuní va aparèixer poc. Alcuní sí. va ser l'any passat, si us recordeu, a la marató. I, i va aparèixer un moment i es va, es va abraçar amb l'hom i aquestes coses. I el, el convidat. li va preparar un resum crec sí. que eren uns dos minuts o sí, així, sí, sí. de moments del cuní... De la marató i, passada. I tot sintetitzat, s'ha de dir que era sensacional, eh? Sí. Dir, tot el eh, que va arribar a fer. Treballar la patata, després <ríe> fent de Rocky Balboa... I bé, bé, el cuní que a vegades té a més aquest sentit humorístic, no? Sí. I de gracioset que quan surt a l'escenari, doncs això, mm. li surt la vena aquesta. Però però bé, també destacar Albert Tom, no? Que sembla que és mm. una persona que últimament més fa que pujar i eh, en, sí. encarrila els èxits un darrere l'altre, perquè no, convidat, sí. marató... Sí, que... i, també, i també vam tenir eh, bueno, la, la visita de dos futbolistes al Barça, sí, no? van ser Dani Alves i Gerard Piqué, per separat, realment no, no, es, van, no es van veure i, ser, ja i va ser curiós veure la mare del Piqué que sí, és eh, la cap de, de l'institut d'un de dels, in... dels sí, hospitals no sé, que no sé van si participar un al un programa i va fer una explicació sobre l'afectació de les malalties al cervell en... de fet també s'havien fet moltíssimes més activitats eh... sí, Catalunya com, no? com sempre que es converteix a la maratona només és, és un, un gran programa, és un, un gran gran programa és un gran programa i, i funciona molt bé Mm -hmm. i realment eh, és curiós perquè el dia abans InterEconomia exacte, eh, sí, és, és, és, és, és, és, molt és molt bo, bo. remarcar que vas a dir va fer un marató contra el paro que és una que Om, no entenc gent, com, com es sí. recullin, és contra el paro sempre sí, que aquí es destinen és que no ho entenc, i, i, a la Càritas, ells van dir a Caritas, ah. però és que no m'entenc no, no, no, no entenc ja, aquests ja, diners ja. amb objectiu de què van i, I van recaptar 700.000 700. euros. Sí, sí, sí. Van superar això... 700.000, però clar, a, a, a nivell estatal, sí. i tenim en compte que van Diuen el nosaltres, no un Exacte. país tan petit com Catalunya que tingui un cor tan immens. Sí, sí, sí. Jo realment aplaudeixo i esperem que tinguem marató per molts anys més. Baixa. Bueno, doncs, eh, una altra vegada més, el que baixa és la imatge de la Sexta, ja que el dilluns passat vas trencar un nou programa de tardes que forma part del que s'anomena el gènere dels talkshows. El talk show, eh, segurament per excel·lència, és el diario. Bé, bueno, abans era de Patricia, sí. ara ja no. Ara ja no, ah, ja, no, ja no, ja no hi ha coletilla. Hombre, hija, ya tarda a barme, ¿no? El malqueque España... No, no, no, no és Sávame, no és Sávame. No és, no, però, però, bueno, sí que, el problema és que sí que tira una mica en la direcció, diguem-ne, que la sexta sempre deia que no aniria. I és algo que vam veure amb generació Nini, que sí. aquell gran programa del va, que va, ha quedat que sobretot el nom. Sí, és, sí, sí, sí. Que era com un gran hermano a lo bestia, i... I, bé, bueno, més que res, constatem una altra vegada més que quatre o la sexta aquestes dos teles privades que havien de fer una televisió diferent, el que fan és la mateixa merda de sempre, per dir-ho així, però, a més a més, amb un tuf de pretensions i d'hipocresia que a mi, a mi, personalment, em resulta totalment insuportable. Perquè, és a dir, si, si vas a fer el que fa Telecinco, almenys sigues obert. Bé. Clar, però suposo que també, com que no pots competir amb el gran mitjà intentes buscar una fórmula alternativa ah, però... que acaba en aquests formats que, que no, és, no és ni una cosa ni l'altra. Bueno, la qüestió és que aquest programa es diu... Eh, es diu... Com es diu? Ah, sí. Algo passa com Marta. I és, i és presentat per Marta Torné. Mm. Eh, S'emet de dilluns a divendres a les 5 de la tarda i convida joves anònims a anar programa a parlar de les coses que els preocupen, etc. I diu que en principi, per distanciar-se del diari no, i diu, no ha espacio per drames ni malos rollos. Mm. Anem ben fora fuga. Una mica. A veure, l'hem estat <laughs> visionant, eh? I... Bé, bueno, veiem el típic el típic estil de la Sexta, que és bromes guionades, ja us sonarà, sí. que fistes, no? allò sí, que sí, sí. esperen el moment per riure, vídeos que de ja YouTube, punt. amb en Salva, vídeos de YouTube. Perquè és l'únic que poden emetre, perquè altres cadenes ja no els deixen. Estan, estan totalment batades. <ríe> perquè és la cadena que té totalment prohibit. Home, s'han durant molt de temps de les altres cadenes. Sí, sí, ja sí, he fet programació a través dels vídeos de Telecinco d'Antena 3 tot on podia agafar. I, bueno, la mecànica és això, no? va venint, per exemple, típiques joves... A veure, el, el perfil és una mica menys decadent, eh, que el diari, però és molt polígoner, o sigui, les típiques joves tal i van allà a explicar els seus problemes i, i també hi ha un moment en què entren famosets, o sigui, per exemple, va entrar Mario Casas el dilluns, recordo és el típic el típic heroi de les adolescents i bàsicament anava allà de promoció no, clar, evident, de la, la seva pel·li que, de la peli. alerta és del grupó Globomedia, eh? produïa per Globomedia, que tot. està fusionada amb Mediapro que és l'accionista majoritari de la Sexta és a dir, fem una mica de promoció no, tot plegat i a part uh, Globomedia és qui produeix la majoria dels programes de la Sexta per destaquem, tant, però que, que sembla que Mar de Turner reprèn la seva faceta com a presentadora, que la tenia sí, oblidada des sí. de fa molt quan va, bueno, va bueno, participar ara de, va acabar amb l'internado sí, no, no ho fa malament, eh? dona aquest toc una mica més dolç, diguem-ne, al tema més, més... juvenil també sí, sí. No? Sí. Ja que... I, i al final del programa també hi ha una connexió molt cutre, via webcam, en què un tio intenta lligar amb noies i es van connectar noies amb la webcam, és una cosa horrorosa però bé, ho deixem aquí, no? Animal, la... animal de la setmana L'animal de la setmana doncs bé, avui és el torn de l'ovella més mediàtica. L'ovella d'oli, el, el primer mamífer clonat amb èxit a partir d'una cèl·lula adulta. Va ser clonada a l'Institut Roslin d'Escòcia el 5 de juliol de ja fa uns quants anys, el 1996, on hi va viure fins que va morir als sisanyets. La cèl·lula que es va fer servir per clonar la d'oli es va extreure d'una glàndula mamària adulta i el procediment va demostrar que és possible clonar tot individu sencer a partir d'una cèl·lula de qualsevol part del cos. Bé, de fet, el nom de Dolly se li va donar precisament perquè la cèl·lula d'origen venia d'una glàndula mamària, ja que es va dir així, en honor, atenció, a l'actriu i cantant americana Dolly Parton, que es veu que en tenia un bon parell. De glàndules, no? Sí, això, això sembla. En tot cas, hi va haver molt de debat, segurament no us en recordareu, eh, sobre si l'animal patia un envelliment prematur o no a causa del, bueno, del fet que l'havien clonada. Sí. Deien que, que alguns gens no es replicaven del tot bé i que per això la bèstia doncs, anava envellint abans del que li tocava i de fet es va postular precisament que si mai es clonés una, un home adult acabaria passant el mateix i bé, eh, el tema és que bueno, l'ovella no va tenir molt bona salut però... i va obrir un el... debat ètic molt Exacte, important que que que encara... home esclar és Dura, que, és que el, el tema de si hem de clonar o hem de clonar la persona es cueja quan es fa amb una ovella doncs encara no Bueno, la qüestió al carreia és que l'ovella, doncs, ho va passar bastant malament, però després d'un debat i una sèrie de recerques científiques es va arribar a la conclusió que totes les ovelles patien pateixen més o menys en aquella edat les malalties que patia la Dol i així que quan es va morir Tampoc no. Uh, em sembla que va, va, va viure sis o set anys. Però tampoc no va ser... Això, allò, això abans, En principi, sí. la, la gent li, li preveia una esperança de vida més curta i bé, sembla que al final, això... Doncs això, al final no sabem si va morir perquè és un clon o va morir perquè era una ovella, però però el debat ètic segueix sent allà. Tu t'imagines jo tenir un doble de Pau Esparc? Deixem-ho no, aquí. Eh? Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Som tots bastant irreplicables, molt bé a la humanitat. Eh? Sí, deixem-ho aquí. Bé, no tenim més temps, us deixem amb els amics del Sense Pèls de la Llengua i recordeu, que en aquesta vida no hi ha preguntes estúpides, només gent idiota, molt bona nit. Perè sou uns animals. Per què els meus germans, Per què tan irreals. Vo estima tots igual. Allà va, sems d'alò.